postula sagan 20sti og kafli En Agrippa sagði við Páll Nú er þér leyft að tala þínu máli Páll rétti þá út höndina og bar fram vörð sína Lánsamur þykist ég Agrippa konungur að eiga í dag í finni á að verja mig gegn öllu því sem giðingar saka mig um Fví heldur sem þú þekkir alla siðu giðinga og ágreiningsmál Því byrð ég þig að hlýða þolumóður á mig. Allir gíðingar þekkja líf mitt frá upphafi, hvernig ég hef lifað með þjóðminni, fyrst í æsku og síðan í Jérúsalem. Það vita þeir um mig, viljið þeir unna mér sammælis, að ég var fariseigi frá fyrstu tíð. Fyldi strangasta flokki trúarbræða okkar. Og hér stend ég nú lögsóttur af því að ég trúi því sem Guð hét forfærum vorum og vorar tólf kynkvíslir vona að öðlast með því að dýrka Guð án afláts nótt sem dag. Fyrir þessa von er ég nú ákerður konungur, og það af gýðingum. Hvers vegna teljið þið það ótrúlegt að Guð veki upp dauða? Sjálfur taldi ég mér skilt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesú frá Nazaret. Það gerði ég og í Jerusalem. Nefti marga hinn að í fangelsi með valdi frá eðstuprestunum og galt því ákvæði að þeir varir teknir af lífi. Og í öllum samkundunum reyndi ég þrásinnis með pindingum að neyða þá til að afnýta trúsinni. Svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga Erlendis að ofsakið á. Þá er ég var á leið til damasku slíkra erinda með vald og umboð frá eðstuprestunum Sá ég konungur á veginum um miðjandag, ljós af himni, sólu bjartara, leiftra um mig og þá sem mér voru samferða. Við fjallum allir til jarðar og ég heyrði rödd er sagði við mig á hebræsku. Sál, Sál, kví ofsækir þú mig? Erfitt verður þér að spyrna móti brottunum. En ég sagði, hver ert þú, herra?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 frá valdi Satans til Guðs. Til þess að þeir trúi á mig og öðlist fyrirgefningu sindana og arf með þeim sem helgæðir eru. Fyrir því gerðist ég að konungur eigi óhlíðin hinni himnesku vitrun, heldur boðaði ég fyrst þeim í Damaskus og í Jerósalem, síðan um alla jútiðu og heifingjunum að taka skiftum og snúa sér til Guðs og sína það í verki. Sakir þessa gripu gyðingar mig í helgidóminum og reyndu að ráða mér bana. En Guð hefur hjálpa mér og því stend ég allt til þessa dags og vitna bæði fyrir háum og láum. Mæli ég ekki annað en það sem bæði spáminirnir og Mósi hafa sagt að verða myndi. Að Kristur ætti að líða og fyrstur rísa upp frá döðum og bóða bæði gyðingum og heiðingjunum ljósið. Þegar Páll var hér komin í vörnsinni, segir Festus hári röstu. Óður ert þú, Páll. Þitt mikla bókvit gerir þig óðan. Páll svaraði. Ekki er ég óður, gufi ég Festus. Heldur mæl ég sannleiks orð af fullu viti. Konungur kann skil á þessu og við hann tala ég af einurð. Egi ætla ég að honum hafi duðlist neitt af þessu, enda hefur það ekki gerst í neinum afkema. Trúir þú, Agripa, konungur spámununum? Ég veit að þú gerið það. Þá sagði Agripa við Pál. Með litlu higgur þú að geta gert mig kristin. En Pál sagði Þess byggjagvöð, hvort sem lengur dregst eða skemur, að ekki einungis þú, heldur og allir sem til mín heyra í dag, verði slíki sem ég er að frátöldum fjötru mínum. Þá stóð konungur upp og landstjórinn